Kutteren i overflaten. stiger, og muskleren begynner å spinne. Hvordan skal jeg få lettet på trøkket? Behovet for å rise seg øker. Du må, bare må. Du klarer ikke å la være, og før du vet ordet det, flomme det over. Engasjementet tar overhånd, og gör deg sterk og sikker. Sikker på att det är riktig for deg og alle andre. Det er ting i verden å brenne for, at dine meninger må bli hørt, og ikke minst gjennomført. Men hva kreves det for å bli hørt? Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Engasjement er på mange måter et tveegger svært. På den ene siden blir det med tanken eller en stemme ingen gidder å bry seg om. Og på den andre siden påstanden om att ta side i saken og være populistisk og bare følge den store hopen for å være trygg på at du ikke skiller deg ut. Jeg var hjemme i Troms i sommer og møtte Mats Gilbert. For mange er kjent som en uredd meningsytrer med et sterkt engasjement for blant andre palestinere og sykehustilbudet i Nord-Norge. Hyggelig å kunne møtes i, ja, skal vi se si, Norges mest engasjerte byer eller, eller er det vel en sannhet med modifikasjonen? Nei, det var en flott introduksjon. Det er en kjempeengasjert by, det er en internasjonal by, en solidaritetsby, som mange andre norske byer. Men Tromsø er jo preget av at vi gjennom mange generasjoner har vært kosmopolitisk, fordi vi ligger jo sånn til her ved porten til Ishavet at mange har tatt sitt utgangspunkt i Tromsø, både for handel og for ekspedisjoner, forskning. Og etter at vi fikk universitetet i Tromsø så har jo dette aspektet blitt betydelig forsterket, så Tromsø er på veldig mange nivåer en engasjert by, vi er jo også offisielt vennskapsby med Gaza kommune, Gaza City, Gaza Municipality. Og det er mange nasjonaliteter som bor i Tromsø. Vi har spennende og viktige diskussioner om tre trestammersmøte, den samiske befolkningens plass. Vi er nylig blitt Arctic Capital. Uh, altså vi skal være hjemby for Arktisk Råd Som er en svær internasjonal konstruktion. Og uh, få kjenne jo til navne Eller uh, striden om språkområde. språkområder uh, Så her er det mye engasjement Og mye solidaritet Og jeg uh, synes det var hyggelig Å kunne ønske Radio Nova velkommen På uh, det man nesten ikke tror at vi har Det så på Nemlig en knallvarm strålende solfylt sommerdag og her blir ikke sola borte kl 8-9 her kjører vi 24 timers ja, her sitter vi jo nærmest og svetter men vi skal jo da snakke om engasjement i denne svetten for en ting å være engasjert men å være engasjert uten å få oppmerksomhet er jo nesten ja, det er jo ikke meningsløst men ikke langt unna du har og får oppmerksomhet rundt de sakene du engasjerer dig i hvordan har du klart det? Jeg må nok først kanskje reservere meg litt mot premissen for spørsmålet, for jeg mener at det viktigste ikke er å få oppmerksomhet, men å iverksette handling. Jeg tror handling er, er det viktigste for mig som, som et engasjert menneske og som aktivist. Og så håper jeg at handlingen da kan gi oppmerksomhet, slik at oppmerksomheten fører til endring. Det er jeg enig med dig i. Men bare, og der ligger noe av min kritikk mot sånn Facebook-aktivisme At det ofte kan bli med noen kule Facebook-sider Og at folk slutter seg til på noen Facebook-sider og trycker like så sånn Men det blir ikke noen handling av det Nei, ikke sant, og vi, vi skal litt inn på det Men jeg var tenkte først, uh, ok, du sier at det er ikke så viktig å få oppmerksomhet men, men hvordan da får jeg en tydelig stemme? så sånn at du, du er jo likt til bli hørt, er det ikke det? Jo, det er jeg helt enig i. Det var bare rekkefølgen. Jeg mener handling går før oppmerksomhet, og at handling skaper oppmerksomhet hvis det er en handling med retning som ikke minst truer makten. For alt dette handler jo egentlig om å endre verden til en bedre plass å være. Men hvordan har du klart å få oppmerksomhet rundt de tingene du engasjerer deg i? Først og fremst ved å være med på å skape breie allianser med alminnelige mennesker. Det være seg i Kambodsja, eller Burma eller Palestina eller her i Norge. Det handler om å se folks daglige liv og behov og se hvor de er truet og så finne aksjonsformer og innganger til endringsprosesser som så blir såpass tydelige og viktige att det får medienes intresse först och främst. Och så kan man bruke då mikrofoner eller TV-kameror till att få fokus på saken och genom fokus öka mobiliseringen ytterligare, slik att politikerna och makta är nödd till att ta hänsyn till bevegelsen. Alltså poängen mitt där är att uh... ja, ja men vad gör du då? För att få politikerna till att lyssna till jeg tror kanskje det aller viktigste er å ha en precis sak med et klart mål, en god allianse, ikke stå alene og bunnsolid dokumentasjon sånn at du må vite vad du snakker om du må være etterrettelig og du må også treffe ikke bare det rasjonelle i menneskene altså hjernen, men du må også treffe hjertet for å si det sånn, du må du må ha med den menneskelige dimensjonen. Du kan ikke bare snakke økonomi eller bare snakke teknologi. Du må også ha med den menneskelige dimensjonen. En god historie, en god fortelling, en case som illustrerer det tema du vil ta opp. Ta for eksempel sykehuspolitikk. At man i kampen for lokalsykehusene kan tydeliggjøre hvilke konsekvenser det får for distriktsbefolkningen og miste sykehustilbud. Men kom mye følelser bør man da legge i sånn som jeg for eksempel ikke kanskje så mange sør på som vet om det, men du har hatt veldig mye å si for luftambulansen her i, i Tromsø eh, Hvor mye følelser bør man egentlig legge i det? Eh, altså, sånn, hvor personlig men jeg, bør man egentlig kanske være? Da? Jeg tror man skal være veldig varsom med følgeri, også at man blir spekulativ og tabloid i det å bruke og misbruke menneskeskjebner til fremme en sak, det, det tror jeg der skal man være varsom men med, med, når jeg legger følelser i det også og treffer hjertet, så, så mener jeg at vi må, altså vi må tillate oss å bli opprørt på vegne av de som utsettes for urettferdighet. Eh, og hvis det nå er slik at vi skal ha en lik helse, et likt helsetilbud for alle i Norge, ja, da må vi også ha et helsetilbud for de som eh, bor i distriktene, som bor på i Asenia, eller i på Sørøya i Finnmark eller ytterst i Lofoten, Um, og da må, vi, da må vi engasjere menneskene på en måte som gjør at de skjønner at det er en rettferdig sak en annen sak som sikkert veldig mange kjenner igen fra det var jo når Gaza-krigen i 2009 där du og Erik Fosse som var de eneste to vestlige par med øynene som kunde på en måte komme med vittnebeskrivelser fra det som skjedde der inne uh, mulig du må gjerne arrestere meg men jeg fikk liksom et inntrykk at Erik Fosse ble kanskje sett på som litt mer troverdig, for han var ikke så opprørt som det kanskje du kunne være i media. Jeg, jeg er helt på vilspå Ja, uten å bli din psykoanalytiker, så må jeg jo si, er en følelse du har, eller er det en realitet du snakker om? Jeg, jeg tenker litt mer på det brennende engasjementet, og liksom at kanskje følelsene noen, tok noen gang overhånd, mens man kanske følte at Erik Fosse sto litt mer, og var lite tilbakeoverlent, med det er med litt det her form i blande for mye følelser inn i, en, inn i en sak. Nei, men det er et godt poeng du har der, og Erik, jeg var jo veldig klar på rollefordelingen vår, sånn at vi vi, nok, vi var nok langt mer bevisste på det enn en folk kanskje tror, uten at vi var spekulative. Vi har jo skrevet en bok sammen, og jeg tror også stemmene våre kommer veldig tydelig fram i den boka som litt forskjellige stemmer, og vi mennesker er jo forskjellige, og jeg tror ikke at skader en sak, at man både har den litt mer distanserte, reflekterte og den veldig engasjerte. Vi trenger begge deler. Og jeg tror jo at for å få til et godt engasjement, så må man først og fremst være den man er. Man må være seg selv. Og vi er forskjellige alle sammen, og Erik Foss og jeg er forskjellige, og han er kirurg, og jeg er anestesileger og akuttmedisiner, og vi, vi, vi har litt sånn forskjellig operative tempi. Eh, og litt forskjellig emosjonalitet, så det har du sikkert rett i. Og samtidig eh, så tror jeg at eh, engasjementen på mange måter skal gjenspeile at vi er forskjellige, mangfolde. Eh, vi har jo her i Tromsø denne Jalda-saken, en eh, liten jente som skal kastes ut, en de 600 lengeværende asylbarna, og det er jo en svær bredd i det engasjementet fra Høyreordefører Jens Johan Hjort til de knallharde aktivistene i Rødt. Og masse partipolitiske uavhengige folk. Og de snakker jo om denne saken med veldig varierende eh, emosjonalitet. Det tror jeg er en kjempestyrke. Men hvem er det da som styr engasjementet vårt? Det er kanskje litt, eh ikke, ja, det er jo veldig lett å støtte en sak Som i alle sakene Som setter seg litt inn Og får litt forståelse av hva det her egentlig dreier seg om eh, altså, Hvem er det som bestemmer om Hva som er hippt å være engasjert rundt? Det spørsmålet har jeg egentlig aldri reflektert over For, for mig er ikke dette ikke et spørsmål om å være hipp For meg er dette et spørsmål om å ta utgangspunkt I helt konkrete, viktige politiske kampsaker å være ærlig og troverdig i det man gjør, om det er hippt eller uhippt, det, det gir jeg egentlig blanke. Det var ikke så veldig hippt å være mot OL i Tromsø 2014 og 2018, men vi var i en gjeng som sa at dette er ikke bærekraftig, dette er et vanvittig sløseri, dette kommer til å ødelegge miljøet i Tromsø, og dette kommer til å, å, å skade masse og breddidretten i hele landet, og ikke minst i Nord-Norge. Vi laget en aksjonsgruppe, Nei til kysten, Ja til kysten, Nei til OL. Vi lagde Hvitbok, som vi oversatte til fire språk. Vi jobbet knallhardt med å lage en brei allianse. Det var ikke like populært blant alle. Tvert imot, vi ble jo sett på som noen sure grinnebiter, men... På mange måter så vant vi begge de to rundene, og nå er det opp til folk i Oslo å vise engasjement, og se om de er, mener det er riktig å bruke 60 milliarder på et vinter-OL. Nå sier de det skal koste 30, men overskridelsen er jo en del av OL-bevegelsen. Sånn at engasjement må jo først og fremst være noe du, du har, fordi det er noe du selv tror på, og du selv mener er viktig. Og kanske de aller viktigste sakene kan fremstå som uhippe, som du sier. Men det gjør dem ikke mindre viktig av den grunn. Ta romfolket. Ikke spesielt hippt kanskje å slåss fra at de skal få samme type toaletttilbud og rent vann som, som vi tar for en for gitt for alle som går på en festival. Når vi hadde boktafestivalen her for, for sist helg, så står det jo leina opp, jeg vet ikke om det er hundrevis av sånne engangstoaletter, som koster 1200 kroner uka og leie, eller måneden faktisk og folk tisser i skogen, og folk har altså alle muligheter til å tømme blære og tarm. Mens når det er romfolket som ikke får en eneste toalettmulighet som tømmer blære og tarm, da er det plutselig helt forferdelig, ikke sant? Og er det da hippt eller uhippt å være engasjert for romfolket? Vet vad hva, det gir jeg blank, blank i. Ja, men, er det rom for da å på en måte si at... Jeg synes ikke romfolket skal få noe hjelp. Jeg synes ikke romfolk at det er Norge sitt ansvar å, å hjelpe romfolket. Eller er det lov, er det rom for det i Norge å ha en... Er, det, er ytringsfriheten Norge kommet så langt at man kan si det uten å på bli sett på som en ja, hva skal jeg si, en fasistisk tulling? Ja, men hallo, det er jo mainstream det du sier nå. Det er jo det flertallet sier, det er det politikerne sier. Det er jo det som er virkeligheten for romfolket. De blir jo jaget fra sted til sted. Så det er, jo, det er jo på en måte hovedstrømningen, det er standpunktet du nå har uttrykk for. Nei, vi trenger ikke hjelpen, de kan dra tilbake og hjelpe dem der de er. Så det som... Gjelder det for asylbarn også, eller ser vi, vi liksom, eller har vi lagt et skille der? Det kan jo gå til at har lagt et skille at det er liksom de rene og de urene. Men, men litt tilbake til romfolket, altså romfolket er definert som en minoritet i, i norsk lov, uh, en av minoritetene, og hvis vi skal mene alvor med det som ble sagt, og det vi på en måte lovet hverandre etter 22. juli for to år siden, mer inkludering, mer åpenhet, det trauser i samfunn så videre, og fortsette en kamp mot fremmedfintlighet og, og, og avvisning av de andre, inklusive de fattige, så må vi ta på alvor at romfolket kjeppjages fra sted til sted. Og, og når jeg tar det eksempelet med festivalthoaletter, så er det jo sånn at alle menneske på jorda har det vi i medisinen kaller funktiones naturales eller naturlige funktioner det vil si svette, åndedrett urin og avføring og hele det norske folket er glad i å gå på tur i skog og fjell og jeg vil tro at både Siv Jensen og, og Jens Stoltenberg når de går en lang fottur i fjellet så sitter også de bak en stein og gjør sitt fornødende det kan umulig knipe igjen i en uke og da er det helt greit for det toalett innen Mils omkrets, men når romfolket da har de samme naturlige funksjoner, så brukes det aggressivt som et argument for å kjeppjage dem, ja, til og med deportere dem ut av landet som FRP faktisk foreslo. Da er det grunn til å innta et engasjert standpunkt for rettferdig behandling av alle mennesker, inklusive de fattige, selv om det ikke er hippt eller et populært standpunkt. I'm coming, I'm coming, coming I'm coming, coming, coming Come, come, come Come, come, Grenseløst på Radio Nova Programmet som lar alt komme til overflaten På FM 99,3 kan du synes som eh, ungdommen nå til dags for å bruke litt, litt sånn gammeldagsfutrykk eh, med engasjement på Facebook og Twitter eh, la oss si at det er en sånn type sak som med romfolk eller med asylbarna eh, og gjerne kan du også ta opp eh, oljeboring i Lofoten håller eh, det etter din mening å, å være engasjert på Facebook og Twitter eller, eller kan man si at det kanskje bare appellerer til latskap? Altså for det første så har jeg kjemperespekt for ungdommen, og jeg synes både norsk og internasjonal ungdom er fenomenalt engasjert og tar opp masse viktige saker på sin måte. Og det har alltid vært sånn at gamlingene sitter og sier «Huff, den feil ungdommen!». Jeg er helt uenig i det. Jeg synes ungdommen er virkelig veivisere i engasjement, både når det gjelder miljø, rasisme. Ja, men holder det å være engasjert på Facebook og Twitter? Nej. Det men er h holdll ikke og der kan man se si at Facebook og Twitter på en måte kan ses som en av eteta harkernes verktøj til og nettop kal vi si, kanaliser og passiveiser anre som mange. For det man kan få lees tilå tro at en Facebookgruppe for det Dett den ikke. Det jjr den først vis det den Facebookgruppen føre til konkret akaktion. Altså, du, du må ut du må vises du må, må jøre konkrete tilttak. Det håller altså ikke med en Facebook-gruppe, etter min mening. Men som verktøy til å mobilisere folk kan det sikkert være utmerket. Jeg må legge til at jeg selv ikke er på Facebook och ikke på Twitter, for jeg har ikke tid til det. Eh, Medias rolle i dette, da? Altså, hvor mye bestemmer media egentlig om hvor viktig en sak ska være? La oss si at hvis det kommer i media att- eh, jeg altså vil si på en annen måte at media, min mening, kontrollerer jo veldig ofte fakta i en sak. Du sitter og ser på Dagsrevyen eller TV2-nyhetene du leser i avis, og så tror du på at det som står her er riktig forskning. La oss, si alle, la oss si at de sier at alle undersøkelser viser at det ikke er miljørisiko forbundet med oljeboring i Lofoten. Så kan jo en stor opinion si ja, det har de sikkert helt rett i. Ja, medias roll i det her perspektivet om hva som skal være viktige saker at folk skal engasjere seg rundt, hvordan ser du på det? Det er helt avgjørende. Det er helt klart at i den, i den informasjonsvirkeligheten vi lever i i dag så formes jo veldig mye av kunnskapene våre og forståelsen vår av verden gjennom det bilde media formidler. Og derfor er det jo utrolig viktig å lese media med et kritisk blikk. Og, og jeg tror det er en av de tingene man virkelig trenger å undervise ungdommen i. Det er jo kritisk mediebruk. Um, og hvordan kan du gå bak storyen, og hvordan kan du sjekke kildene, og hvordan kan du bruke alternative medier? Selv så uh, lar jeg meg selvfølgelig fange av den, den gode tabloide storyen. Det gjør vi alle, og det er derfor de selger. Men jeg er systematisk på å lese alternative informasjonskilder, så jeg... Uh, Abonnere på Aftenposten, på Klassekampen, på Morgenbladet og, og Guardian Vikli, eh, som er en veldig bra kritisk avis, eh, som kommer hver lørdag hit i Tromsø i postkassa mi. Og når jeg får lest den, så er det mange av de sakene jeg har lest om i løpet av uka som får et litt annet perspektiv, for å si det forsiktig. Og så søker jeg også etter alternative nyhetskilder på på nettet, og dem finnes det jo heldigvis veldig mange av. Sånn at ja, media er helt avgjørende for å forme holdninger. Og da følger det jo av det selvfølgelig at jeg som aktivist må være villig til å bruke media. Så nå snakker jeg med dig om engasjement, og jeg bruker denne formiddagen i sola på det, fordi at det er utrolig viktig å snakke til studentene i Oslo om å være Så Sånn at media er et aktivistverktøy, helt klart. Og jeg bruker det bevisst som et aktivistverktøy. For jeg tar ikke et mikrofonstativ eller en kameralinse, så bruker jeg det, men alltid for å fremme en sak, ikke for å fremme meg selv. Jeg sier nei til en masse henvendelse, fordi det er ikke interessant hva jeg mener om ja, hva vi skal spise til påskemat, eller hva jeg skal gi bort til julegaver, eller om jeg synes det er fint vær i dag, eller noe sånt. Det er helt uinteressant vad jeg mener om det. Men å bruke mig selv som et verktøy til å fremme saker gjennom media, ja, definitivt. Og der må... Ungdommen blir enda mer aktiv og enda råere och enda mer kynisk i å bruke media. Men så du kunne egentlig da vært ditt eget kommunikasjonsbyrå man kunne ha leid in inn til å ting, og det kan jo også Statoil gjøre i den, i den kampen, eller i den processen som nå er frem mot at de vil åpne for oljeboring i Lofoten. Uh, etter ditt, ditt inntrykk, hvor mye lar vi oss egentlig styre av kommunikasjonsrådgiverne? Jeg har ikke noe, noe konkret norsk forskning på det som jeg kan vise til, men eh, vi vet jo ganske mye om hvordan for eksempel farmasøytisk industri bruker påvirkningskanaler for å styre legenes eh, reseptskriving eh, gjennom både mediepåvirkning og gjennom direkte... Eh, vi kan nesten kalle det bestikkelser, altså gratis reiser og møter med gratis mørber, alle mulige ting, penner og alt mulig rart, ikke sant? Og det er klart at vi, vi er alle sammen mer eller mindre til salgs. Og disse medierådgiverne, som dessverre ofte kommer fra det politiske, helt sentrale maktapparatet, de, de jobber jo i det skjulte. Vi får ikke vite om det. Nå var det jo nettopp en sak med Fremskrittspartiet, ikke sant? som hadde en medie, sentral medierådgiver i sentralstyret, som ikke ville oppgi hvilke kunder de hadde. Det helt uoversiktlig. Så det er klart medierådgiverne er en maktfaktor i det norske samfunnet ved siden av mediene, Uh, så da er jo egentlig da saken rundt uh, oljeboringen Lofoten tapt, man den store overmakten som Statole representerer vil jo ja, hvem i all verden skal slå den godt poeng, godt poeng, men da kan vi gå lite bak og se på kampen mot EU, hvor hele makten prøvd å være for EU og uh, 25. september 1972 så vant vi altså den første folkeavstemningen, og, og da var det også altså over 90% tror jeg i mange kommuner, ja, over 90% i mange kommuner i Nord-Norge stemte nei til EU og der vant de av som var mot EU, som altså var flertallet av folket, mot et samlet maktapparat, altså de politiske, tunge partiene, eh, altså selve eh, apparatet til staten, statsapparatet, mediene, de store mediene, plus en masse lobbyorganisasjoner, og EU selv. Og det er jo et väldigt godt eksempel på at hvis vi organiserer oss godt nok, så kan vi stå imot. Og det er også saken når det gjelder oljeboring i Lofoten og Vesterålen, ikke bare der, men de holder jo på. Nå peker jeg her nordover ut i havet. Her står jo, ligger jo plattformene og durer og, og driller utenfor Hammefest oppover i de mest sårbare områdene vi har. Et av verdens siste produktive matfat i havet. En av de aller viktigste hvitfiskstammene vi har. Der har så altså kapitalen sluppet til uten Skikkelig konsekvensanalyser. Svaret mitt på spørsmålet ditt er, vi kan selvfølgelig stoppe dem, men det krever breje aktive allianser mellom fiskere, bønder, ungdom, studenter, akademikere, alle som er interessert i at mat og miljø skal være viktigere enn oljeprofit. Ja, hvem, hvilket, engasjement, <høk> unnskyld, hvilket engasjement kan da egentlig vinne over kapitalen? For det er det det egentlig om. Du snakker om EEF-kampen i 1972. Det har jo skjedd på 40 år. Det holder på å si, vet jeg alt om. Men jeg bare tenker på, nu er det så profesjonalisert at, ja, er ikke den kampen egentlig tapt? Nei, da, den kampen er ikke tapt. Den har så vidt begynt, min venn. Det, det er ikke lett, men at det ikke er lett, det betyr bare at det tar litt lengre tid å få det til. Så jeg er helt uenig i at disse kampene er tapt. Synes vi ser, bare se på urfolkskampen, se på kampen for den samiske befolkningen. Det er ikke så lenge siden den egentlig startet, siden den tok ordentlig, skjøtt ordentlig fart med kampen mot Alta-Kautokeino-utbyggingen. For norskingsprosessen av det samiske folket har jo vært brutal. Nå ser vi stadig mer konsekvenser av det. Nå begynner vi å få på plass en mer bevisst holdning i det norske folket til eh, det å respektere eh, urfolk og minoriteter. Mm, og eh, det er jo ikke lenger siden enn, i, enn i, i fjor at vi har hatt opprivende politiske kamper her i Tromsø om eh, det samiske språkets plass i vår kultur i Tromsø. Jeg eh, tror at vi har for lite engasjement, ikke for mye. Jeg tror vi har for lite motstrøm og motstand mot makta ikke for mye. Og jeg tror den faren som truer, det er at man legger seg i stabilt sideleie foran TV-en og sepper seg gjennom verden og tenker dette kan jeg ikke gjøre noe med, fordi makten rår og kampen er tapt, som du sa. Det er helt helt uenig. Eh, hvis du ser på det som har skjedd i Egypt, der ungdommen først og fremst organiserte svære demonstrationer som førte til at eh, Mubarak ble kasta. Så, så vant eh, brorskapet valget eh, og så misbrukte president Morsi sin makt til å nærmest starte eh, innføringen av kalifat i stedet for et brett sekulært demokrati og så ble han, med også kastet og det er mye å si om det og herrens rolle og maktapparatets rolle og så videre, men, men, men noe av det som har har vært veldig tydelig i den arabiske våren. Det er jo ungdomens mulighet til å påvirke verdenshistoriens gang, rett og slett. Og hvis du ser på miljøbevegelsene i Norge, så er det veldig mye unge folk, aktivister, natur og ungdom for eksempel, aktivister som, som gjør veldig tydelige handlinger, som stiller opp med aksjoner, med, med bannere, med, med veldig eh, fantasifulle aksjoner, for å få fokus på miljø. Og det er en av de viktigste sakene i vår tid, vi er i med å børne til helvete hele kloden vårt, og vi, vi tror at vi bare kan holde på sånn. Vi er i feil med å rett og slett ødelegge vår egen civilisasjon. Hvilke midler, og hvor langt kan man og bør man gå for å vise motstand i en sak? Altså, hvor langt ville du ha gått for å stoppe for eksempel oljeboring i Lofoten? Vil du ha lenket det, eller? Ja, utvilsomt. Jeg ville lenket meg. Jeg ville brukt sivil ulydighet så langt det var mulig, selv om det kanskje ville være på noen områder i stvil med norsk lov. Jeg ville ikke bruke vold. Men jeg vil bruke alle de verktøyene som ligger i den verktøykastra som heter sivil ulydighet, og det er mange. Så det er, man kan, det er, det er riktig og viktig å bryte loven for å fremme sin sak. Her sitter jeg med en liten bok fra, av Stefanie Hessel, en eldre kar som skrev på sine siste dager boka «Bli sint», eller som den heter på fransk, fransk, fransk? «Enrage-vous». Og han sier at det er mer enn noen gang nødvendig å, være, eh, å bruke følelsene sine og la seg engasjere og la seg bli rasende over urett og angrepp på miljøet for eksempel. Så, så ja, jeg er villig til å gå langt, men ikke alene. Alt i breie allianser, alt i for en sak som er rettferdig. Og så handler det om å velge side for Naturen, for miljøet, for de undertrykte, for de okkuperte, for de som ikke har de mulighetene som vi tar for gitt i det smellfeite smørøye Norge som vi lever i, der engasjement er i feil mot drukne i smørøyet, fordi vi blir lært opp til å bare på oss selv. Og det er den største trusselen, men jeg har tro på ungdommen, engasjer dere, bli forbanna, ta fram malekosten, tagg i vei og lag opprør, for det trenger verden. Tusen takk for samtalen, Mats Killebert. Kjør takk, og ha en fortsatt fantastisk sommerdag i Tromsø. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, nå var dette intervjuet gjort på en av de varmeste sommerdagene i Tromsø. Hvordan vær er det du er akkurat nå? Ja, det kan jo bare se ut av vinduet, så finner du ut av det. Som journalist skal man vokte sig for å ta standpunkter man per definisjon skal være uavhengig og nøytral. Men det är jo bare latterlig. Enkelte saker brenner selv journalister for. Alle journalister har ett standpunkt. Ikke lat som om du ikke har det. Og jeg kan godt si det høyt. Jeg vil gjerne alliere meg et ord som Gildvert bruker, med alle andre som er overbevist om at oljeboring i Lofoten og Vesterålen vil være en katastrofe. Som journalist vil jeg også si at jeg er villig til å utøve sivil ulydighet for å markere mitt standpunkt. Hva du mener, jeg driter Men jeg respekterer deg for dine meninger uansett hva de är. Det er en last ytringsfriheten har med sig på kjøpet. Grensløst er tilbake neste uke til samme tid. Send oss en mail til grenselost at radonova.no. Olav G og Kjersti N, takk for oss. Hei og hopp i det. Graden av engasjement er å tørre å si det. Nova